Emakumea izateagatik. Barkatu Anderea, eh, era sabukatuarekin hitz egiteko ordua eskatu goni zuen eta hitzenago. Bai, Barkatu Anderea, baina 5 minutu edo 7 merkozu nuke, orain telefonoz hitz egiten ari data. Aha, lasai estopserik. Eh, Lizarbe Andrea, mesedes. Pasazu zaitezke eskuineko lehenengo atea da. Ahongi, esker. Zerzak dituz, maizadez? Bai, egunan. Egunan. Zer nahi duzu? E, Lanean arazo bat izan dut eta aholkoan nahi nuke. Hmm, Ongi da, konta prozesu guztia? Bai, ba, enpresa batean egun erdiz bi urte eta erdi aritu naiz eta orain bota egin daute. Hmm, barkatu, e, zein depresan mota den jakin darko nuke? Bai, e, emengo hiperrean gertatu da dena, esaten izan bezala botan haute. Nik nire postuan ez dut inolako arazorik izan, baina aurduan abuela jakin bezain laster, nire lanagaizki egiten duala esanez kale jarri naute. Yeah, ez darritzeko, ba, zoritxarre zorrelako kaso asko izaten dugu. Bueno, a ber, hasteko e, lanean gertatutako edozein iztillu kontatu behar didazu naiz eta oso simplea dela iruditu. Mm -hmm, bai, e, ba, lehen izan dizuen bezala, ez dut inolako arazorik izan. Beno, bai, barkatu, e, behin, gaixotu eta ezin izan noen abixatu. Dena de, medikoaren ziurtagiria era manuen, hurren gogunean. Mm -hmm, ya. Yeah. Bueno, besterik ez paduzu hori arrazoia ja dela esango dute. Medikoaren ziurtagiriaren kopia bat edo beharko genuke. Aha, ongi. Bai, etxean gorde dut dala uste dut, dena den, zari izango litzateke horrelako enterpresa baten kontrako epaiketa irabaztea? Bueno, ez, ez, ez daim esterako, medikoaren froga lortzen badugu, eta beste zer ezpadute, ezin izango dute irabazi. Mm -hmm. Ongi da, orduan, paperak prestatu eta karriko dizkizut. Bueno, bai, datorren ortegunean ikusiko guelkar, ez da? Plase egon. Plase mm? egon, eta ez dut. Mm -hmm. Bale, ba. La Torre de